Ledaren för det norska nazistpartiet Nationalsamling, Vidkun Kvisling, som sedan 1942 har fungerat som Norges regeringschef, döms i september till döden för landsförräderi. Under rättegången i Oslo hävdar Kvisling att han har handlat rätt till Norges och Nordens bästa. Ministerpresident taler. För ...gick utskade ut över världen att Adolf Hitler det tyska rikets för- och rikskansler hade funnit helteböden på sin kommandoplats i Berlin under en historisk kamp han förte för att hindra den bolsjeviska ödeläggelse av hans och av Europa Med Adolf Hitler är en av de historiska skickelser gått bort som skapar epoker i mänsklighetens historia. Psykiatrisk expertis kommer fram till att Kvisling inte inser vad han har gjort. Han framstår som en psykologisk gåta. Tidigt på morgonen den 24 oktober arkubiseras vidkun Kung Kvisling på Akershus fästning i Oslo. Den 22 november 1945 kan man för första gången köpa boken om Pippi Långstrump av Astrid Lindgren som handlar om den bångstyriga och starka lilla flickan som kan lyfta en häst och lever ensam i sitt hus Villa Villekulla och visar att det går att klara sig utan vuxna om man har en pappa som är kung på en söderhavsö och en mamma som är en ängel. Pippi blir älskad av en hel värld även om en del anser att boken lär barnen olämpliga attityder. Bonniers förlag tackar nej till att se den, något som förlaget Raben och Sjögren nog tackar för. Och Svenska Dagbladet ger Astrid Lindgren tidningens litteraturpris för Pippi Långstrump.